34. Kivettem egy gyűrűt megégszeres dobozából, és odaadtam egy tervezőnek, hogy levegye a méretét. Mivel ő volt mami karkötőinek, fülbevalóinak és nyakláncainak őrzője is, megkértem, hogy szedje le a gyémántokat mami egyik különösen szép karkötőjéről, és azok felhasználásával készítsen egy gyűrűt. Mindezt előre tisztáztam vilivel. Megkérdeztem tőle, megkaphatom-e a karkötőt, és elmondtam neki, milyen célra szeretném. Nem emlékszem rá, hogy egy pillanatig is habozott volna. Úgy tűnt, gyakran hangoztatott, aggodalmai ellenére is, kedvelte meget. És a jelek szerint két is kedvelte. Meg egyik látogatásakor meghívtuk őket vacsorára. Megfőzött, és minden finomra sikerült. Vili meg volt fázva, tüsszögött és köhögött, meg pedig felszaladt, hogy hozzon neki a homeopátiás gyógyszereiből, oregánóolajat, kurkumát. Úgy tűnt, elvarázsolta és meghatotta ezzel Willit, bár két az asztalnál kijelentette, hogy a bátyám sohasem él ilyen szokatlan gyógymódokkal. Aznap este Wimbledonról és a brilliáns elmékről beszélgettünk. Vili és két azonban nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy bevallják, rajonganak a sorozatért. Ez aranyos volt. Az egyetlen potenciális diszharmónia, ami eszembe jutott, az a két nő öltözködése közötti lényeges különbség volt, amit mindketten észrevettek. Meg szakadt farmer és mezitláb. Két, tetőtől talpig elegánsan felöltözve. Nem nagy ügy, gondoltam. A karkötő két gyémántjának felhasználásán kívül arra kértem a tervezőt, hogy adjon hozzá egy harmadikat is, egy tiszta múltú, bocvánai gyémántot. Megkérdezte, hogy sürgőse. Nos, ha már kérdezi,